Alhamdulillahi Rabbil Alamin Vë salatu vë salamu Ala ashrafi khalqi vë mursalin Nëbijina Muhammedin Vë ala alihi vë sahabetihi E gjithë falëndërimi Absolut i takon Allahu gjellë gjelalu hu Të gjithë a mirë njohjet Shqirët më të mdoja Janë vetëm për Allahum Zotin e botrave Kryusin e gjithësis Për shëndetjet tona Dhe përshëndetit e Zotit Gjellewa Ala Bekimët e ti, rahmeti i ti Qofshim bi më të mirën dhe zëtriju në pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallem Bi shok të ti besnikn bi familët ti të ndërshme Dhe nbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e ti me të mirë Derin e ditën e kiametit Vajshdoj me lejnë Allahu Gjellewa Luhu Në vargën dhe serialin e ligeratave Vajshdoj me lejnë Allahu Gjellewa Luhu në bje qkrimi dhe biografin e njerëzve të papës përsëritëshëm në histori, njerëzve të cilët Allahu Gjelle Gjelluhu i gazgjedh me dijen e ti absolute dhe i ka bo model për njerëzimin, ata janë të dërguar i dhe pengamberët e Allahu Subhanahu wa Teala. Folëm për Ademin Alejë Salatu wa Salam dhe arritëm në vdekjen e ti. Se si ka ndru jetë dhe sa vite ka jetu e e kështu me radhë disan nga pjesët e jetës së ti edhe përse nuk është e mundur në dy ligjarata apo në një ligjarat të përfshiet e gjithjeta e një pengamberit e ndërshëm aleji salatu vë selam. Mirë po mundohim i të shkoqitim diçkat qka e shohim më të rëndësishme dhe më të dobishme dhe më udhëzuse për neve. Pas Ademit Aleji Salatu e Selam, me njëherë pas ti vjen një pengamber tjetër, mirë po, historia nuk ka shënu shumë për ta. Hadithet e pengamberit Aleji Salatu e Selam, vetëm e kanë fokusue si emrë dhe e kanë theksu se ka egzistue dhe ka qenë pas Ademit Aleji Salatu e Selam, mirë po nuk dimë për ta histori. Kështu dojnë djetarët dhe ulemat e muslimanve, për ta nuk dim histori, përveç ata që e ka përmendë Allahu Gjellë Vala, ajo shumë shkurt, ajo është idrisi. Ajo është idrisi. Andaj, këta vetëm dhe ta përmendim, që që e ka përmendë Allahu Gjellë Gjellë Luhu, që tjet e njohur të këmëslimani dhe të këvesimtari, rënditja për nga mberve, dërsa për historinë e tina nuk kemi bollëk në livrat e djetarve. Andaj, djali i ademit shejth, Djal i Ademit shejthi, i cili ideal është i vetëmi ku njërzimi përfundon të kaj. Pro kret janë prej të ajë, të gjith janë prej të ajë. Për këthimi e emrit të ti është dhurat e Zotit. Allah uja ka dhurue si kompenzim dhe si ngushlim për vrasjen e mështë. Habilit, kuri ka vdekë habili, është mërzit tepër, e Allahu e ka ngushlu dhe ka kompenzue me këtë djalë të mirë, të si ne ka qujtë hibetullah dhërat nga anë Allahu të bareke vë të ala. Pas këti, pas këti, ka arë një për nga mërë tjetër, është Idrisi. është Idrisi a.s. Ka thënë Allahu gjellë gjellë luhu në surën mërjem, vëdhë kur fil kitab i Idrisë, Kujtoje dhe përmende në liber Për nga mberin i të rris Pase ka thënë Allahu Gjellewala Innehu kane s'iddiqan në bia Edhe a i ka qenë besnik për nga mber Ka qenë besnik për nga mber Wa rafak nahu me kanën alija Dhe këtë e kemi ngrit lartë Këtë e kemi ngrit me një pozit të lartë Djetarët kanë thënë Qka do me than e ka ngrit lartë, pengamberi sallallahu aleyhu sallem, në hadithin e isras dhe miëraqit që është ngrit në qije i lartë, në gjdo qijel ka pa nga një pengamber, në qijelin e katërt e ka pa idrisin. Në qijelin e katërt e ka pa idrisin, andaj sahabët e pengamberi sallallahu aleyhu sallem, kur janë pytë se qka do me than idrisi është ngrit lartë, ka than e ka ngrit në qijelin e katërt dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet për Idrisin dhe ka thënë pejgamberi alaihi salaatu wassalam huwa awwalu man khatta bil qalam ay është i pari i cili ka shkruar me laps pra kjo është kjo është ajo çka është përmend rreth historisë së Idrisit alaihi salaatu wassalam se ai është një pejgamber i Allahu xhella xjalaluhu dash i pari i cili khatta khatta ka shkruar me shkruame i pari që ka mësuar shkrim dhe ka shkruajt me laps është Idrizi alayhisalatu wassalam dhe më tepër nuk kemi histori dha Idritit Idrisit alayhisalatu wassalam. Pastaj vjen Nuhu. Pastaj vjen Nuhu alayhisalatu wassalam, dhe për kët pejgamber do të flasim sot. Për kët pejgamber të ndershëm do të flasim sot shkoçitje nga historia e tij, e historia e Nuhit alayhisalatu wassalam është e Bolshme, e begashme dhe e madhe. Dhe djetarë kanë shkujtë shumë për Nuhin a lehi salatu e selam, ma dje vetë Kur'ani është istërmbushur me Nuhin. Kush lezon për juve Kur'an dhe ka lezue pak ma shumë Kur'an, e vëren një mesele se Nuhi a lehi salatu e selam dhe Musa a lehi salatu e selam dhe Ibrahimi janë gogjat të përmendur janë gogjët e përmendur. Gati nuk mbetë sure, pa ja përmendur pak emrin. Nuhit, Musës, Ibrahimit, Alehi Salatu e Selam, për shak veqërive që i kam pas këta pengamber. Nuhit është generata e djetë prej të ademi. Ka thamë pengamberi, sallallahu aleyhi sallam, aditën që i kam ziri ma në Bukhariju, se në mes Nuhit edhe ademit janë dhetë kuronë. 10 generata pra nuhi është brezi i dhjetë prej të ademi a lehi salatu e selam e Abdullah ibn Abbas i ka than 10 breza në vitet e tyre pra një brezë në kohën e sodit i ka 16-17 vite në mes nuhit dhe ademit janë 10 generata gjdo generat ka jetue në masën që e kanë posë ato që që me Mija vite konë mes ademit Edhe nuhit a lehi salatu e selam Ka thonë për nga mbire a lehi salatu e selam Prej të kë ademi Dek të kënuhi Deri të kë brezi nuhit Pak para brezit nuhit Të gjithë kanë qenë me islam Të gjithë kanë qenë me islam Dhe kjo shpikimi fjallës Allahu Gjellewala Wakanan wa nasu ummeten wahida Kanë qenë njërzit në fillim Një milet Një milet një umat, një popull kanë bazë një ve të caktuar ajo është veja Allahu subhanahu wa taala pasai ka ar Nuhij alayhi salatu wassalam. Faut Ibn Kathir, që historian i madh i muslimanëve, thot Nuhij është Nuhij i biri i Lamik, tem babalart e Nuhit, deri tek Ademi alayhi salatu wassalam dhe për çdo pejgamber me lejën Allahu Gjelle Gjelluhu, kush do me nëmorë shënime në të ardhmen, me registruhe, prejte nuhi Alehi Salatu vesselam, e Selam, deri e derit e këpë nga mërtë e tjerë, gjithë mund të dja përmendim babalarët derit e kademi. Gjdo për nga mërtë dja përmendim babalarët derit e kademi Alehi Salatu e Selam, për të të regullit shmërien e për nga mërve. është nuh i biri illamikë, Edhe sa janë rëndë pakmat e vështir, gazet kanë çel në gjuhë të ujë dhe në gjuhë e vjetra, të, të cilat kanë kuptimin në gjuhët të të e tjera, mirë po por neve janë emra të vështir. Nuh i edhe fjala Nuh është e vështir, por për shkak se na kanë përdorur shumë dhe na në Kur'an e lexojna shumë, ka mbet emër i i i porstadshëm. Për ndryshë në gjuhën e tyre është i njëjt. Nuh ibirilamik. Ibiri mutawshlih. Ibiri, ibiri Khanukh Kën nukhër i Idrizi alai salatu wasalam Ibiri jërid, ibiri mehlajil, ibiri kajnen, ibiri annush, ibiri shëjth, ibiri ademit Alai salatu wasalam Kjo është nukhër alai salatu wasalam I cili njëri është zjedhë nga ona Allahu Tebareke wa Teala Që të dërgohët si pengamberdë Ka thënë Allahu të barëke o të ala Thumë en shëna Min ba'dihim kërnen Akharin Dhe pas zdo populli Dhe pas zdo brezi Kemi kriju brez tjetër Pas zdo brezi Në silin brez tjetër Pas zdo brezi që e ka Shkatru Allahu gjelluara Ka sil brez tjetër Ka thënë Allahu të barëke o të ala Vë kurunën bëjnë dhalike këthira dhe në mes Nuhit Aleji Salatu e Selam dhe Ademit Aleji Salatu e Selam ko shumë mbreze shumë njërës të cilë t'i din vetëm Allahu Gjellë Gjellë -Gjell se sa kanë qenë se sa kanë qenë mërën si ka pas njërës të shumë në gjarin e Nuhit Aleji Salatu e Selam dhe të shkoqitim nga Suria Hud nga Suria Hud Hud i është për nga meri Allahu Gjellë Valit cili vjen pas Nuhit. Në ligjrat nuh e ardhme e kemi Nuhudin alayhisalatu wassalam. Mi po një sure mban emrin Hud. Në këtë sure është surja më e madhe çka flet për Nuhin. Nuk ka sure në Kur'an çka e ka zgjeruar ngjarjen e Nuhit alayhisalatu wassalam, çu she ka zgjeruar ngjarja surja e Hudit. Fadallahu tebaraka وتعالى duke e përmend ngjarjen e Nuhit Alej salatu wassalam, dha do të treguaj se Nuhi alejhi salatu wassalam, oshpëngjëmbër i xedhur i Allahu xhelle xalaluhu, ka jetuar shumë vite, çu që, që do të përmend me transmetimin nga shoku i pejgamberit alejhi salatu wassalam dhe djali i hocitina Abdullah ibn Abbasit dhe këtu sa po informoj dhe sa po mësim historitë e pejgamberëve, historitë e njerëzve të mirë të qëjatë kanë qenë para Muhamedit Alehi Salatu e Selam, 99%, 99 disa djetarë kanë thonë, të gjitha, të gjitha janë të marura prej Abdullah ibn Abbasit. Nuk ka pengamber, jashtë asoj që ka përmenë pengamberi Alehi Salatu e Selam direkt në fjallët të ti të begat shme, jashtë taksojna, kërejt historitë, detalët, ka ndodhë kështu, ka ndodhë ashtu ka ndodhë kështu, ka qenë kështu të gjitha janë të marura nga Abdullah ibn Abbasin ka qenë historian i madhë, këj djal i begatëshëm për të cilin nga bo do apë nga mberi sallallahu aleyhi sallam dhe ka thonë Allahumme faqih hufiddin wa allimhut te uil ka thonë o zëtë mësoja fejen dhe bëja të i kuptoje shpjegimet e kuranit ti kuptoje shpjegimet e Kur'anit. Andaj, Abdullah ibn Abasi, në shumë ligërimët e ti, me zlisët e ti, ka pas ligërim për Kur'an, ka pas ligërim për poezi, ka pas ligërim për gjuhën arabe, ka pas ligërim për historit e pengëmberve, dhe ka pas ligërim për historin e krejt njërzimit. Për historin e krejt njërzimit. Andaj, gjithësën që ka të të përmendmi, neve kemi bazament Abdullah ibn Abbasin, radhiallahu alai anhu ve ardoho Allahu jallawala e gabernend Nuhen alayhi salatu was salam duke thon Neve e kemi dërguar Nuhin alayhi salatu was salam tek populli i tina Neve e kemi dërguar that Allahu jallawala Nuhin alayhi salatu was salam tek populli i tina dhe ju ka thon kështu U'budullahe malekum min ilahin e ghejru. O popullim, adhërone Allahun, ju nuk keni zot që mëriton të adhërohet përveç atina. Djetarët kanë thanë, thirja e parë në formë qërtuse të kënjerëzit në këtë stilë është prejnuhit a lejë salatu e selam. Ka thanë adullah ibn i Abbasit se përveç shirgu i par i dhujtaria e par ajo qka i është ba orta klëk Allahu Gjellë Gjellalu në të drejtat e ti ekskluzive nga ana e njerëzve fillimisht ka fillu e tek populli nuhit pra para popullit të nuhit as kusht nuk i ka po shirka Allahu Gjelluala të gjithë e ka nadhru zotin e tëre te të barek e uetara qësht i takon qësht i ka mësu Ademi Alehi Salatu e Selam anda i thamë se Ademi, Shejthi i drisi, kanë qenë për nga mbërë, s'kanë qenë dhe dërguar, se s'kanë pasë problem, nuk kanë pasë problem, se i dërguari e ka si fatin e qërtimit, e ata s'kanë pasë të e vojtë këmë i qërtue. E pëse ka dërguar Allah u gjenë lëvala për nga mbërë, për mimësu diçka të këtuk, se sim me jetue. Diçka e cila ka qenë e panjohër, andaj nebi është lejmruës, këlejmëron diçka, dhe sa rësulli e ka si i pari që ka qërtu është nuhi, tëtë Abdullah ibn e Abbasin, kanë jetu njërzit në adhurimin e Allahot, deri sa në brezin e nuhit, ju kanë vdek njërzit e mirë, ju kanë vdek njërzit e mirë, dhe është paracit që i tanin e formën e njërijut, dhe i ka pa të mërzitë shumë, pse mërziteni? Kanë thonë ka vdek njërzit e mirë, nuk dinë që ka me ba, nërsa ju e dini së është e zakonë shme se njerëzit nuk kanë mundësi me funksionu pa njerëzit të mirë, pa u frimzue, pa u inspirue pre njerëzve të mirë. Kure ka po këtë cikletë të ata, ka thonë në e kam një idejë, një idejë që ju të mbushni këtë zvrastinë që se keni njerëzit e mirë, ka thonë pse nuk i pikturoni në shtatore, pse nuk gdhendni, pse nuk i formësoni me gurë, Nuk i gdhendin në gurr fotografitë e tyre, e çon gjithmonë kur ti shihni ato, ju përkujtohon kush ka qenë dhe ju përkujtohon këshillat e tyre. Dhe i kanë bë. Dhe i kanë bë ato. Dhe thotë Abdullah ibn Abasi, "Falem tu'bat senadhru min har." Nuk janë adhuru min har. Kan shkuj kan pa po ato, kan thënë, "Ah, kë filani na thoi kështu. Filanin na thoi kështu" dhe i kanë kthim msimët e njerëzve të mirë. Kur ka kaluar një gjeneratë dhe janë harru e mësimët ka arë shejtani dhe ju ka thonë ndryshe ka thonë ajshifni këto shtatore këto idhuj këto forma të, të mdoja dhe tek populli i par kanë qenë të madhruar dhe djemë dhe ju kanë përosit që ku ti vizitoni këto mi u kujtu këshilat të atyre dhe kështu brez pas brezi kanë fillu e në gjoksat e tyre me pas vend të madh këto idhuj me posë vend të madhë, këto idhuj. Dhe një brez prej brezave, kanë than se këto nuk janë madhru nga babalarët e tonë, vetëm se këto kanë hise nga zotësia, nga hinia, dhe kanë filuë me jadhruë. Thët Abdullah Ibni Abasi, felemma nusijel ilmu u bidet, kërë është haru dia, janë adhruë. Kërë është ngritë dia të kibrezi ri, janë O duor ualla u tbaraka u taala e, e, e katërheç vërejtën nëpërmjet Nuhit alayhi salatu was salam. Fadallahu tbaraka u taala duke tregue trajtimin e popullit të Nuhit me Nuhin alayhi salatu was salam. Populli i Nuhit, xhamati i nderuar, është populli më fasik që ka ekzistuar. Populli i Nuhit është populli më i prishur që ka ekzistuar. Pas së revin, pas së revin Populli lutit Pas të revin Benu Israelet Popull apo populli Breza të njerëzve Të cilat daloj në të prishur Jo ja në të ndrequr Kush është ma i prish se tjetëri Nuhi, populli nuhit është ma i prishuri Kanë qenë arrogantat më të mdhej Kanë qenë njerës idiotat Në skashmërit e idiotizmit Devi sa djetarë kanë thonë Ki idiotizem Ky rebelizëm, kikufër dhe mohim do të vazhdon deri ditën e gjikimit. Kanë më mundu atje kur dalin me Allahu xhallahu ala mushtije. Siç do ta përmend në hadithin e pejgamberit alayhisalatu wassalam, se kanë më dal populli i Nuhit dhe Allahu xhallahu ala i thot: "A ka ardhi kush te ju më ju çortuë?" Thonë: "Jo. Nuhu çka ka punën Nuhit?" Jo, jo, s'e njohfta kët kush është. Nuk e njohim Nuhin e Allahu i Gjellivala argumentohet me ometën e Muhammedit Alehi Salatu Veselam kunder popullit të Nuhit thëjnë djetarët vazhdojnë me rejt edhe nakhirat vazhdojnë me rejt edhe nakhirat kjo nga arroganca kjo nga arroganca dhe rejna e madhe e tabijatëve dhe karakteristikave të të tëre Allahu i Gjellaluhu ka përmend shumë ajete se si e kanë trajtu Nuhin Alehi Salatu Veselam për e tëre ka thënë Allahu i Gjellivala Kale el mele u min kaumi Thanë paria e popullit të ti Paria Pse paria? Dhe ju të të shifni të gjdo për nga mberdë Që ke shprejhje el mele El mele El mele, arapti thojnë Qeveris Klasës qeverise Ata qka e kanë pushtetin në dorë Thotë Allahu Gjellewala Kale el mele u min kaumi Thanë pushteti i popullit të nujit Thang, dhe ju mon e mend Gjithë mon pushtetet Gjithë mon pushtetet Përvec ka ne ka më shiru Allahu Gjelluala prej muslimanve Dhe njerëzve të drejt prej muslimanve Të gjithë dëshirojnë më adhuruat Të gjithë dëshirojnë më adhuruat Gësë adhurimi qka është Dëgjimi i fjales pa diskutim Qka është adhurim? Ibadet Ne adhurujnë a veç Allah Qka, qka i bojnë a Allah Kurë thoje bajet, bane që ta dhe mos e bën që ta nuk ja diskutojnë, e bënam dhe se bojnam. Kështu dëshirojnë pushtetat dhe populli në unit e kanë trajtuar me një trajtim te për të për tërëbelues. Ka dhan Allahu xhallahu ala. Than paria prej popullit të ti, ai sadatul kubara, klasa e pasurisë dhe klasa e pushtetit. Tha Allahu xhallahu ala, ne juën e popullit të tur. Të Inna lanarak fi dalalin mubin. I kanë thonë Nuhit alayhisalatu wassalam ti ju Nuh je në një rrugë të gabuar, shumë të gabuar, dalal, i devijuar. Shikona çishën rrotullue peshorët. Nuhij alayhisalatu wassalam i devijum e ata, ata tu du. Thet Allahu jallahu ala, qal ya ja qaumi, leisa bi dalala. E Nuhij alayhisalatu wassalam i thot atëre, o popull jam Unës kam dhe vjue Lej se bi dhe lele Nësimi i par nga kjo Nësimi i par nga kjo Djetartë kanë thonë Kur të prishët peshorja e matjes Kur të gërvishët peshorja e matjes Kur të matët altani me peshorën e perimeve Kur të matët ari dhe argjendi Me peshorën e tezgave Kur nuk kam unësime peshue Ku ndrishkë dhe kolloc të madh e nuk mautë sendet e mboja me peshorrat e prishura, çka bëvat rrotullohen sendet, rrotullohen sendet, bëhet e keq ja mirë dhe e mira e keqja. Shikona nuhiën e kanë llogaritë të devijuam, ata të udhëzuam. Nuhija ka humbur rrugën, ata e kanë gjetur rrugën. Kjo është mësimi i parë, se mund të me u rrotullues standardi i njerëzve me i pa tëmit njerz të kçi dhe tkçit mi pa të këqit mi mirë. Kçim mi pa të mirë deri sa kan thon dietart. Ekziston një kategori e njerëzve deri ditën e xhikimit deri atje ku të kthjellën. Në surën Sad ka thënë Allahu xhallahu ala, "Njun banorë të xhanëmit kan me thon, "Wa ma lana la naral rijalan, kunna na'udduhum min al-ashrar." Kan me thon, ku janë disa njerëz? Ku janë disa njerëz? që na i kena mendu të këqi banorë të gjenemit Allahu gjeloj në kur anna të regon mentalitetin se si e kanë devjue në banorë të gjenemit ka disa kanë me thonë ku janë disa bura, ku janë disa njerës na i kena mendu të hupt ata e kanë humë rrugën s'kanë qenë në standardin ton dhe na i kena mendu e shrar, njërës të prish, njërës të sherrit e Allahu gjeloj e thati ja, ja, ju i keni mendu ashtu Ata nuk janë ashtu Edhe këta E kanë hun pëshorën Ka thënë Allahu gjellu ala Këdhe li këze jenë në li kulli kaumin amele hun Kështuja këna zbukuru Gjdo populli veprën e vetë Kështuja këna zbukuru Mësimi i parë që ka do me tha? Duhet na me shikue Kurani dhe sunetin Ja e cila është zakonqme Ja e cila është standart Njerëzit që shekan të mirën Që ishtojnë krejt Po krejt sot qka thojnë Sot krejtë që ka thonjë, si dhe mos në kohënë tonë. Që ka logaritët e mirë dhe që ka logaritët e keqe? Me e morë të mirën, me standardin e popullit, në duhet më qërëdit. Në duhet më qërëdit. Vë duhet me dalëfare. Vë duhet me logaritët të keqen të mirë. E Allah u gjelona ka sielë këtë rast dhe popullin e nuhit. Se nëse ndryshon kitë popullit, nëse ndryshon kërët disa popullit, kësë do me dhënë se ti me ndryshuaj A do të mëmet me i çëndrushëm në vlerat emira, nuhi, e mira. Ka thënë Nuhij alayhi salatu wa salam dhe i vetëm dhe subhanallahu në mesin e popujve të shumtë, të cilët kanë qenë nga sa do të kanë numër i madh. Dietar kanë thënë në po, kohën e Nuhit ka ekzistuar veç populli i Nuhit, po ata kanë qenë shumë 950 vite vetëm ndavet ju ka vë. Po, vetëm thirrje vetëm thirje ku a bon 950 vjetë dhe rezultati ka qenë i të mërshëm kanë besu e vetëm të dhët njerës kanë besu e vetëm të dhët njerës vetëm të dhët njerës e kanë po standardin e mirë dhe vlerën e të mirës ku a thanë njuhi a.s. Kale ja kaumi lej se bi dhalela une nuk jam i dhe vjuar dhe nuk kam asë një lojë dhe konkretisht ajeti thot lej se bi dhalela Ka dallim me thon nuk jamë devijuam dhe ajeti thot ndryshe, ka thon ndryshe. Unë nuk kam asnjë grimc devijimi, asnjë grimc devijimi. Dhe njeriu i llzum duhet me pasket parim. Duhet me qenë i qëndrushëm dhe me edit me argumente se nëse është i llzum është i llzum. Ka than Allahu jalla wala, walakinni rasulun min rabbil alamin. Madje joçi nuk jam i devijuam, po edhe më analt jam i dërguar nga Zoti i botrave. Jam i dërguar nga zoti i botrave Thëtë Allahu Tebareke wa Teala Në gjuhën e nuhit Ubellighu kum risalat rabbi Ka marë për një mesele Nuk du mu shtime juve për meqet e juve E asë për patlijanat e juve E asë për kera të juve Nuk umë intereson loqë jot Asë loqët e juve e asajet që ka juve ju angazhon dhe trurët e juve i ka angazhu kjo nuk është meselja eme dhe nuk duhu përla për këto të punë me juve dhe për nga mërtë kanë sënë të tjil nuk kanë hinë konflikt me popujtë të tjere për këto meselje deri sa Allahu te bare kjove te ala ka dasht atë shumë me largu për nga mberin sallallahu a.s. pre ksej dunjoje një dit për e ditve ja u ka dhonë një këshil shokve të ti që shme e mbj Ata i kanë pas një tradiqë që është e mbjellin hurmën. Një ditëve ditë, ditë ja u ka dhonë një propozim. Dhe subhanë Allah, ajë propozim ka dështu e. Dhe hurmët kanë dështu e. Dhe ata kanë mendu se kjo fjallë është faljës, fjallë e, e shpaljës, s'ka këndërstim. Dhe kanë thonë nja Rasullë Allah, qëtë formët që ishtë në thave ti më mbjell hurmët, subhanën kur gjo. Nëse na nuk e kena kuptu mirat, qa � Tha entum a'lemu bi dunjakum Tha këshirë në ju, dunjaj në juve se Ju më më mire dini Djetarë kanë thamë, pse e boni këta Allahu gjellëvala Ka mujtë Allahu me mbrojtë prej Peksajna, ka dash me largu Komplet prej dunjajës Ka dash me distancu Komplet prej dunjajës Me qenë simbol vetëm i akiretit Andaj, nuj a.s.a.s.u ka thamë kështu Sa i përket dunjajës juve Nuk kam kur farë problemi me ata Ka thamë një mesejle tjetër ka marë U belliku kum risalati rabbi kam ard me mesazhet e Zotit tim me këshillat e Zotit tim per juve. Pastaj u ansahu lekum dhe do t'ju këshilloj juve. U ansahu lekum. Pastaj u ka thon, u a'lum a'lamu min Allahima la ta'lamun. Dhe nje sifat tjetër nga ana Allahu e Allahut xhellaluala se kam mor, se jo. un njef Allahun ma mir se ju. Jo. Un njef Allahun ma mir se ju. Dihetar kanë thon Pse e ka të sej këta? Kjo është mësimi jonë tjetër. Se rruga e Zotit mësohet vetëm në rrugët e pengamberve. Kur kush së mundët me ta mësu e tyje rrugën e pengamberve? Aso gjallartë? Aso djetartë? Aso njërë të shkollës të dijes? Ase si? Pse? Sepse ata du të me morë për pengamberve. Zdësën që ka sështë e martë për pengamberve nuk është rruga e Zotit. E vetë të mja rrugë që t'lidh me Allah unë të bare kjo e t'ara, është rruga e pengamberre. Shiko që i ka thonë, ku marrë me mesajë për e prej Zotit, do t'ju këshiloj, pra do t'jemi but me juve, nëse në gjuhë në arabe, nësëh i thojnë, në i thojnë a këshil, pa po i thojnë a vajzë. Në gjuhë në Koranit është nësëh, nësëha. Pengamir Alei Salatë të samë ka thonë, e dinu nësëha, feja është nësë kërë këthim buk falë, para se me shku të këshila, djetarë kanë thonë, në si hatë është kur dikuj në ja komunikon një fjalë në stilin më të butë që ka ka mundësi. Ja komunikon një këshilë, në atë këshilë ka vëretje, në atë këshilë ka vëretje. Mirë po forma që ja dërgonë është me butësi të madhe. është me butësi të madhe. Ane ga thonë, une kam mesajë prej Zotit, do të ju këshëlloj në formën e but dhe A'lemu min Allahi ma la ta'lemun Une më smirti e njofë Allahum Jelle wa'ala En nejve nuk kena mundësime njofët Allahum Tabaraka wa ta'ala Për vetë se ne përmjet Për nga mërëve të Zotë i Jelle Jelle Jelaluhu Andaj thot Ibnu Kethiri ve hadhe shënur Resuli En jekune beligën Ej fasihën nasihën A'lemun nasi billahi Azzawajll Kjo është qështja për nga mërët Për nga mërët duhet me qenë Me gjuhën më të Dhe kjo është këtu një dobi tjetër, e vlejnë me cek, dështë ta vlejnë ma shumë për rëgjallarë dhe për djetarët, se djetarët kanë thanë, dhe kjo është tekst i Zoti Gjellewala, po atë e kanë spjeguhe, se s'ka për nga mber, nuk ka për nga mber, që nuk e ka fol gramatikën më të lartë të ati populli. S'ka për nga mber, që është dërguën në një popull, vetëm se e ka ditë gjuën më të Ka thonë për nga mberi, alej salatu e selam, en e në efsahull arab, ka thonë në e foli gjuën arabe, mësë mirë t'i pekit arabve. Aqë mire ka thonë, alej salatu e selam, dhe i sa edhe shahabët dhe njerës se kanë morveshë. Ja, Resul Allah, shkathave, a ka mundë zindo një fjallë pak ma thjeshtë, se s'pe kuptojna. Pse valë, djetarët kanë thonë, sepse stili i lartë, i të folurit, e ngritë me selën që ka po folët stili i lartë, i të folurit, më njëra komunikuse e ngritur, me gju letrarë dhe gju të, të, me regullat të përpikta, e ngritë dhe meselen që ka pëfolit. Andaj, është e duhur që djetarët dhe o gjallarët të ngrisin nivelin e gjuës. Semse me të ngriturit e nivelit e gjuës, ngritët edhe niveli gjematit dhe niveli muslimanve. Ndryshem e ndona i cili, në në në në në në në në në në në në në në në në në në n e din gjuhën mirë dhe ndryshem e ndona i cili e din gjuhën matë ullur anda i djetarë kanë thamë se gjdo për nga mberë e ka pas stilin e të folurit të lartë pse e ka pas këta nësa e ka komunikuje fjallën matë male drejt Allah o të pëthir Zotit të botrave edhe mës më dit me fol ata i këshin thamë ti si du dit me fol kemi në kalzu për Allah a është kjo e natërshme e natërshme është ti nuk i du dit më shprej i thua thon gjeneti dë gjenemi e Allahu i ka rrit pe ksoj dhe i ka bos stilin më të lartë të të folurit. En kta duhet me e u ndjek dhe duhet me u kon model i dietar dhe xhallorve dhe nuk është e vlefshme ajo kërkesa e disa xhamatlive që të zgjritet niveli i gjuhës. Po, të thejohet që të kuptohet po, mirë po niveli pejgamberëve ka qenë më i lartë. Niveli pejgamberëve ka qenë më i Fosihan, lartë, fasihan nasihan, më gjuthë të lartë ama i but. Kjo është në kundërtet në ata e asaj çka disa e mbajnë veten intelektual dhe ai ka mësuar disa shprehje të cilat nuk i kupton populli dhe i i përdor disa shprehje të cilat janë të vështira për popullin dhe kjo ja ngrit atina arrogancën. Jo, Allah ja ka bashku di stilin e lartë të vollerin të, të menduarit dhe i but. Dhe i but. Kjo është ajo e cila kërkohet. Ejo më dhanë se ju suni të mërdhësh kurrë. A do largonu, jo. Duhet me njeriu me ç'i dijë, por me majt vetëm me modesti dhe thjeshti. Andaj thot: "Wa a'lamu an-nas billah." Dhe pejgambert janë njerëzit më njohurshëm me Allah. Më njohim Allah. Kur ti do të ofrosh me dikam të madh, ç'i ofrosh? Direkt s'ka shansë. S'ka teori. Duhet më skuq të njohim më as njohshëmit, njohim më as njohshëm. Derisa të mënisht ai, çka e nje fmirë ata? Andaj Allahu xhellahu wala smundot dikush më njoh vetëm se nëse i shkon rrugës për nga mberve. Pse, sepse Allahu ja u kamësue vetë vetën vetëm për nga mberve të të tëre. E që që kanë këthik ta popullit tëre, njëri ngritur, nuhi a.s. me stil të lartë të gjuës, këshiltar, nësi hatë të mirë, ja u ka doshtë të mirën, dhe ka thënë e njofë Allahu në gjellohala mirë, dhe i ka këshilu që të largohën nga shirkëve dhe kufri dhe muhimi Allahu të bareke vë të ala, dhe shikon at shtabiatin. Shikon at shtabiatin e jo besimtarit dhe popullëve të shfrenuar. Qalu lahu fi ma qalu. I kanë thënë kështu. Man raka illa bashara. Ka thënë na O Nuh, nuk shohme ti dallim prej neve asnjë send. Ti nuk je vetëm se njerëzi sikur na. Bashara mithla na. Ti je njerëzi sikur na. E noja alayhisalam kur nuk ju i tha se un nuk jam njerë. Mir po kështu është kur huton njeriu, dhe kur nuk dëshiron me me pranuar këshillën. Çka bën njerzit kur nuk dojnë me pranuar këshillën? Filani, filanit kam këshillu mua. Ai adine, ai deni ai histori që ka pasë të, të kaluar kështu dhe kështu. A filani dhe filani dhe filani a cekët disa mesela për çka? Çse kanë bën me themën? Nuk kanë bën me themën. E shikonë se ai kanë vonu i dalë i salatut selam. Ai ka, ka thirr dikun tjetër. Tha i kanë thën, ma naraka illa bashara. Ka thon ti je njëri si na. Kjo nuk është tema. Kjo nuk është tema. Tema është Allahu xhël xelaluh. Pastaj u gjele ka thën, wa ma narakattabaka illa alladhin hum aradiluna. Ka dhënë argumenti tjetër, çka na e shofna pretekst, e cili ka qenë kot shumë se nuk të pasojnë atje, ka thën, ata çka po të vin mës tije nuk janë të ngritur ka thonë, keq ka po të vinti mas humul ledhine eradhiluna, ata janë djezit më të poshtër prej neve më të ullt ka thonë Abdullah Ibni Abasi menë humul eradhil ka një kanë logaritë të poshtër humul fukara fukarat se fukarat i kanë shku më mas nuhit aleji salatu e selam se fukarat për gjithësie kanë karakterin e ullt karakterin e butë dhe nuk çojnë krye. Përdisi, Allahu xhallahu ala kur i hap njerëzën pasuri dhe fuqi, çka bën? Ngritën, illa men rahim Allah, përveç atac që i ka mëshiruar Allahu xhallahu ala. E fuqurat janë ndjeksit e pejgamberëve. Ebu Sufjani, Ebu Sufjani kur shkoi te Hirokli, tek mbyi madhi i romakëve në atkoh, në marrveshën e Hudaybiës dhe ka pasur një një hapësirë me dal mushetit, shkoi te Hirokli dajë pyeti për Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe në mesin e pyetjeve ia bën edhe një pyetje tha kush pishkon më pas Muhamedit alayhi salatu vesselam Bilal Suheyb Khabbabi ka thonë menjëherë kush janë ata unë nuk e di kush janë këto emra ka thonë erazi luna abiduna robët e ton çado shkëna çesin çaj neve çado biçkojnë Muhamedit alayhi salam ka thonë ke dhalika atba'ur rasul çto janë djeksit e pejgamberrë këta janë djeksit e pejgamberrë se i raqli e ka njoftë fejën e Isës dhe fejën e Musës a.s. dhe pëse nuk ka i e në fejën e Zotit e bare kjo vë të ala. I bëshej ka thonë, ke dhe li ke etbe ur rusul, qëtoj një i këm për nga më bërtë. E këta, janë kanë fukarat. E fukarat, kërë e kanë dikë për nga më bërin, të kanë thonë, në nuk mujë në më ardhë. Në një ditë, prej ditëve, bu gjehli i thaë, o Muhammed, a i të më thirën fe Hejnë e e gjithë, ku mu ullun e? Tha, ku, ku ullun këto tjetë? Tha, po Bilali këto, ku kanë mënejtë? Tha, qëto? Ja, thë alargoj njërë këto, si dush në mënejtë. Kjo, Kibri. E Allahu gjelluala, i din këto natyra dhe nuk i ullëzon. Andaj thanë, na nuk po të shofë, na që po të vjenë mas të i e dikush, vetëm se e radhi luna. Pas thaj, bedhi e er rra'i. Bedhi e er rra'i. Sjanë inteligentë. Ska në mendja ato. Ku që të ndjek tyje, njërës nuk kanë inteligencë. Qishka mundësime mësë me ndjek për nga mberin dhe me mendu vetën të meqëm? Dhe a i cilë e ka ndjek për nga mberin me mendu vetën të meqëm? Sot botën e ka ngrit në këtë nivel studimi muslimanve. Sa do që më hojët me të madhe. Më hojët me të madhe studimet e muslimanve e ka ndjek, e ka ngrit botën këtu ku ka më rije. E këta kush janë? qta që një ditë janë llogaritë jo inteligjent jo të mëshëm xhabab bilal suheyb njerëz të, të cilët nuk i kanë llogarit të mëshëm po këto e kanë ngrit islamin sot e shehduan la ilahe illa allah wa shehdu an muhammed ar rasul allah që e e e shkolcën botën i parë prej tërë bilali e ka thon i parë prej tërë bilali e ka thon andaj prej argumenteve çka ja kanë paraqit nujt i kanë thon si kinë të mëshëm me veti nuk i njehës të më shumë vetë. Pastaj kan thanu: "Wa ma nara lakum aleyna min fadlin, bel zannukum kadibin." Ka thënë dhe nuk çofmi diçka që jem më i vlefshëm se na. Se si më i vlefshëm se na? Se më ndjeq ti dhe nuk ju shoh më vetëm se rënacak. Nuk ju shoh më vetëm se rënacak. Populli i ti tij e kanë menduar në Allahu aleyhis salam popull rënacak. Pasaj Allah u te bare kjo e te ala, ja u ka këthije, kale ja kaumi në gjuën e nuhit. Ju tha nuhi, o populli jemë. Djetarët kanë thonë, o populli jemë, si ju ka thonë kështu? Ata qafira, ju besimtar, kjo u këthen, o populli jemë. Ata këthen e rebelizem ki, o populli jemë. Dhe i risa kure kanë pru majën mësë 950 viteve, nuhi alej salatës nëm është lutë këndër tëre. Dhe kanë dohtë belaja, Belaje cila ka thënë Abullaj Ibn Jabasi Ska ndodhë në dunja E asë s'ka mendodhë që asë i belaje Asë s'ka mendodhë 40 metra lartë është ngrit uji Prej tufanit E kanë dërgu Allah u te bareke u Ka thënë O populli jemë Era ejtum Që ka mendoni? Që ku i ka këthije? Ka thënë që ka mendoni? Pësë s'mendoni? Të të më këthime menduhe Se kërejt kjo që ka e thatë Nuk është me të mendu me Unë diqka qeterë për ju foli, ju diqka qeterë për më këtheni. Tha, era e i tumë, a me ndoni, pse nuk shikoni, dhe pse nuk logikoni dhe meditoni. E njëri ju pa meditu s'ka o mundësi. E dini allo u gjellëvara qëfar kërkesi ju ka bojë e besimtarve, për ta vërtetua për nga mërinë e për nga mërëve. Vesh nja, vesh nja, ka thonë nuk ju kërkoj juve, vetëm se një mesele. Vesh nja, vesh nja, ka thonë nuk ju kërkoj juve, vetëm se n Që me, me veqa veqa. që me unda veqaveq që me unda veqaveq thumë me të te fekërru ka thonë Allahu gjellu ala mbledh në veqaveq dili një veqaveq veqa, shkoni si qëllin shpinë e tina dhe mësërini bashk se kjo bashkësia ju e është të gjyuprish ka thonë me thne u e furade ka thonë dika dy di masë shumëti apo një nga një pse valë sepse nëse njëri ju është me tre veta i vjenë mare prej treqit Nëse është 4, edhe ma shumë Nëse është 5, i shtohet presioni Nëse është ma shumë, i shtohet edhe ma shumë presioni Qëka i pengon njërzit mu bo musliman sot Dhe mu bo të njërës të miz Qa kanë me than Kur ti boj e logarit e 100 vetave qa kanë me than 100 familje qa kanë me than E gjunkrejt, leje E Allahu gjelore tha Qësë po dani njën nga nja dhe me meditu Thumët e te fëkëru Pas taj meditoni mir Mabisahibikum Qa puna që ti shokit ju Muhammedet aleyhi salatu vesselam i ka thirrë me meditue, andaj për ta vërtetuar pejgamberin e pejgamberëve dhe për ta vërtetuar islamin e vërtet, çka duhet duhet më mbël. Argumenti më ma i madh që li është, pejgamberi aleyhi salatu vesselam para se të bëhu pejgamber 40 vite, çka ka bë? Ka nei vet. Ka nei vet. O shmshël vet me ditë të tëra, thot Ajsha radhiyallahu anha 4 dit, derim 5 dit, nuk vind, nuk ka arë të shpia. Se i ka të regupe nga meri sallallahu aleyhi wasallem, 4 dit, 5 dit dhe çka, ka meditun Allahun Gjellil Gjellaluhu. Ane nëse dëshirëna me, me shoshit të mirë dhe të keqen, çka në duhet? Në kuvendën qajtore, s'ka mundësit qajtore mi pak ta mesele. Asë të qarëshi, këto në dhomën ta vet, në vetë, me Kur'anin e Zoti Gjellil Gjellaluhu dhe me meditim. Ku ka mëri kjo shoshri? Ku ka më ku ka me shkue, ku ka me përfundue, e kështë me radhë dhe njëri u këthjellët dhe denë në pasyre. A dajnuhi ale i saratë të zamë, shikoni që ka ju thotë. Era e i tëmë, ses me ndoni? Se kjo që ka folët nuk është e mendume. Inkuntu alavejinët i më rabbi, asë kini mendue, nëse unë i kam argumentet nga Zotë i jemë. Argumentet nga Zotë i jemë. Shikone, ata kanë folë fjalë palidhje, fjalë të kota, pradha, Njeri, si e nje, si më i mirë se na. Këto janë muhabetet të të grave, si më i mirë se na. Ej, nuja alay sala do sa mi ka këtë argumenti beyina argument. Ka thonë çka thonë mua më, më pas dhan Allah argument. Me Rabbi nga Zoti jam. Wa atani rahmatan min indi dhe më ka shlumur rahmet. Çka thuni? Mu kanë çështo. Ti çka thot? Hipotek, hipotetizia, po. Ka von, mu konçë çkëto, çka ndov? A un jam të gërcnuj Juve. Jam dy gërcnua. Ju, ju po thoni, ajo çka po thamunë nuk është e vërtetë. Un po tham është e vërtetë. Me çënajemi e, ja e vërtetë. A keni mënu hiç? Çka ndov? Apo dietar kan thon. Ju ka thon, oj unë rrs. Oj unë njes, ju po mëนนi se s'ka llogari dhe s'ka ahiret. E un po tham po. S'ka hupi unë. E s'ka hupni ju. Sepse pejgamberi nuk dëshon në Allahu xhelalu ala, besimtari nuk dëshon në Allahu te bara geu taala. Asnjë grimc të dëshimit. Mirë, po kjo është me zbrit në nivelin çish mi kuptua, çish me u arrit kuptimet ato të të re. Çka thoni ju? Nëse ka ahiret dhe ka ringjallje dhe llogari, ku kini më shkuar? Ku shkoni? Çish ktheheni te mas? Se unë po dham shkata mas, më këthije, nuk ktheje. Nuk kthehet kurkush. Çka ka më ndodhur me juve? I kashtime me logjikua. Iga shtime me logikue Pasta i ga thonë The umjet alejkum A kini mendue në shta ju nuk po shifni Në shta ju nuk po shifni E une jam duke pa me argumentin e zotit tem E nul zimu ku muha Nese muem ka dritu zotit A mi ushtime zor juve A nul zimu ku muha E nul zimu ku muha asht A me të nqaf me ta lidha A, a me të po barë me, me dhunë këta? Jo. Tha Allahu gjellu ala e entum leha kërihun e ju një të urrejt këta. Ju një duke e urrejt thirin e Allahu të barëke. Va të ala, djetarët kanë thanë se kjo është forma e but e nuhit a lehi salatë të selam kër i ka fol popullit të tina. Andaj, kjo form e të folurit është të gjithë pengamërët pengamërët sallallahu a lehi salam ka qenë maja e të folurit me të butë Musa alayhi salatu wa salam gjithashtu Isa alayhi salatu wa salam gjithashtu dhe kjo është forma e thirrjes së pejgamberëve. Pastaj Allahu xhenalaua vazhdon tregimin e popullit të Nuhit se çka kanë kërkuar kërkesat e tjera. Kur i ka thonë apo mendoni? I kanë thënë largoj fukarat. Dvina me diskutue. Vetëm me diskutum i largu fukarat. Nuhij ali salatu selam u shfriksua me largua dhe ju ka thon wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqoo rabbihim walakinni araakum qawman tajhelun ka thon kërkesa juve që me i larguën ato që kanë besuar e vetëm e vetëm që ju ndoshta ndoshta besoni ndoshta nuk besoni ka thon nuk kam mundsi me bë. Wa ma ana bi tarid alladhina amanu si largoj ata që kanë besuar nuk i largoj ata që kanë besuë. Ka thon innahum mulaqoo rabbahum, ata kanë me takuar Zotin e tyre. Ata kanë me takuar Zotin e tyre. Dietar kanë thënë se nuji Ali sallatu selam është friksuar se ndoshta po largon një fukara e ai po lutet kundër. E Allahu xhellahu ala ta dënoje. Kjo i ka zbite dhe Muhammedit a.s. Vela të trudill edhine e mënu Mos gabom i largua ata që kanë besue Ata që e kanë besua Allahun sinë qërisht Dukë e sinuti me afru e bugjehlin dhe umejen Fe të trudë e hum, fe të kunëm i në dhalimin E gabove i largove, qka? Qka gabove i largove? Te ku në minat dhalimin, ki mu kam prezullum qarëve, kjo është kërkesa shumë ignorandëve, lërgojiti që ta dhe këta, qka e në atër afromi. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi me lërgu e njëri u muslimanin. Sa të do që ka gabime, sa të do që ka lëshime, nuk ka mundësi njëri u me lërgu një besimtar të vetëm, pëse nga se mune me bo një dua të vetëme. Jo ma shumë, një dua të vetëme. Në dhe ka thamë, nuk i lërgoj qomën të jehëlu, një popull injorant. Pastaj u ka thën: "Wala aqulu lakum indi khazainullah." Ka thën dhe ju mos më ndoni mua mbret. Son nuk jam mbret. As nuk jam pushtetar dhe as nuk kam dorën time ata çka Allahu xhelle xjalaluhu e ka në pushtetin e tina. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malik. Ka thën as nuk e di gaibin, as jam melaçë. E as që jam meloche. Pastaj ka thon: Wala aquulu lilladhina tazdari a'yunukum, len yatiyahumullahu khaira. Ka thon dha ato çka ju pi shifmit të nënçmuum, sytë e juve pi shofin të nënçmuum dhe këtu dietar kanë thon tazdari a'yunukum, është një stil i lartë i uijt alayhis salatu sallam çka e ka shpreh në komunikim me popullin e tij. Shikoj çka ju ka thon Ka thonë që to çka ju pi shihni, sy si të juve piqofin të nënçmu. Pse ju ka thonë kështu? Se këta nuk janë të nënçmu. Besojtari nuk është i nënçmu. Ani është i fukara. Ani pse nuk ka pasuri? Ani pse juve po ju duket se është i nënçmu? Ky është umdek mue. Është ndeg rrugën e Zotit. Ai ju ka thonë te zderi a junukum. Nuk është i nënçmu ata çka gazetat e shohin të, të nënçmuve. Nuk është i nënçmu ata çka media tashovin të, të nënçmuve. Nuk është i rëzikshem ajtë që ka media e shëftë të rëzikshem. Nuk është i rëzikshem ajtë që ka kapitalizmi e shëftë të rëzikshem. Nuk është i rëzikshem. Te zderi, a ju nuk umë. Levërdite juve e shofin të rëzikshem. Shikone që farë shpreje ka shpë, përdor në unë jale i salatu e selam. Besimtari nuk duhet me ndje në nëshmim krasulmeve të jo besimtarve. Asesi dhe zlumë qarve dohet më dëruo besimtarë, dohet më dëruo besimtarë. Pastaj ka thënë le yutihehumullahu khaira. Dhe mos mendoni se Allahu s'kam i udhon këtyre khair. Pse i shihni në kët gjendje. Allahu a'lamu bima anfusihim. Allahu edimamid çka kanë në brendit e këtyre që i ka bë musliman. Ne Allahu xhellal wala ka bërë më edhe një grumbull të bisedimeve që i ka von Nuhijaleysallatu selam me popullin e tina dhe një shprehje tjetër që e kanë thënë popullit tina. Wa qalu ya Nuh. Dhe i than oh Nuh. Dhe gjithë për ju e thot atë gjithë kimohabet edhe shumë më shumë mohabet. 950 vite. 950 vite. Jo jo orr. Jo or, 950 vite. Dhe kur nuk nuk kanë pas kur fun interesimin për Nuhin, kur kanë interesimin për rrugën e Zotit xhellal xjalal, i kanë thënë ya Nuh o nu qad jadaltana shum na ki bo polemik shum i tunadhir shum i tulexhrua shum dhe shum jadaltana fa aktar tajadalana dhe e kit te prua te tulexhrua shum kjo kjo nuk durohet ka thon se ka fa'tina bima ta'iduna ka thon hajde bjerra çata asha i do thon se kem ne ka plu dënimi bjerra bot nuk po do na me bon muhabet as bisedime Asë mërreshë me, me ti, asë nuk dhëna Asë nisen, fe tina bima ta idhëna Bjerë e dënimin që ka përna kërstënon In kumë të minë së sadiqin Si të munë është me e pruë Si t'jeshtë i vërtet Në thanjën tëne, se ka dënim Kale, innëma jëtikum Bi hila Tha këta nuk e bi, unë e bja Allahu Tha këta e bja, Allahu jenë lëwala In shëa Wa ma entum bi muëgjizim Si doje Allahu jau bje dënimin E ju nuk kini mundësi me ndal nuk keni mundsi më ndal ata. Pastaj ka thon: Wala yamfa'ukum nushi. Dhe nuk ju bën dobi juve në sihati jam. In aradtu an ansaha lakum, nëse un du juve më ju këshillua. In kan Allah yuridu an yughwiyakum, huwa rabbukum wa ileyhi tarja'un. Kjo është rezimeja që ju ka thon Nuhij alej salatu wassalam kur e kanë kërkuar dënimin. Ka thon: Unë deri tash kam provue me udhëzu. Unë e dëritash kanë provu me ju kshilu. Unë e kretë format i kanë provu. Allahu u gjelohë në surën Nuh, nda sa është një Quran një surë, surja Nuh, surja Nuhit. Allahu ka të regua atje se Nuhi i ka përdor kretë mjetët e kshilës. I ka kshilu për para, publik. I ka kshilu e ka pesa gjasht. I ka kshilu e në familje, familje. Në shpi, në shpi, u ka shkuve. I ka kshilu e dy ka dy i ka kshilu shok në mezveti i ka kshilu njaka njaka i ka kshilu e haptazi dhe msheftazi dhe ata s'kam pranue dhe i ka thonë bolmo e nuhi ale i sarat ose më ka thonë une u mundova une tentova u arvata, u përpjeka ka thonë desh të mi u dëzue pëse u ka thonë këta pëse u ka thonë këta nga sa Allah u gjele gjelelu i tha ta shile mua me ta Tash, lemmuë me to Atë shumë ka këshilua Allahu gjellëvala Për para se me i than Lemmuë me këto Dhe deri sa i ka than O Nuh Dhe dhe citojnë ajetin O Nuh Ka than E di se dhe ti tash i nërvuzue Dhe i zëmruue Se Nuhi a.s. ka bo një dua Kalë rabbi La të dher Fil ardhimin e lka firine dhe jara Ka than O Zot As një qafir mos e lentok tash Shka me ba me këto 950 vite 950 vite. Mirë po Allah u Gjelluala është Rabbule Alemin dhe edinjerin. Kër u zëmru te për nuhi, ja u tha që këtë fjallë. E Allah u Gjelluala i tha, kur ta bi dënimin, e kur ti shifë që të dënu, mos nga boje me të ka optin dhe një zbutësi. Njëri u kur e shep të dënu dikan, që ka ban? Njëri u zbutët. Ibrahimi alej salatë të salam, kur ka ardhë me laqëja me dënu e popullin e lutit, i ka thonë, a ka mundësi? Ako mundësi, të një mundësi, ako me shtiri dhe pak, me përvue dhe pak, ka thënë, o Ibrahim, Allah i në ka quhe, u krik i mua betë. Allah u në ka të rguhe, leket mua betë. Allah u ka thënë, vëkene Ibrahim e oh wah. Wow. Ibrahimi a kom për e tërës që ka bo shumë, off. I dhim shumë a kom. Ju ka dhim, ju ka dhim bava vetë, ju ka dhim populli vetë, e kështë shumë e radë. Dhe është i vetëmi cili nuk ka lutë këndër popullit të ti është i vetmi i cili nuk kalut kundër popullit të tij. E Allahu xhelalu ala i nga vartë. ka mbsur kështu pejgamberin. Ka thënë kur të vjen dënimi, mos thuj of se s'ka lu kthyer, ngase Allahu xhelalu ala Allahu nuk është emocional. Allahu nuk ka trajtim të sendeve qarshi sendeve që i trajtojnë ana. Nëve na zemron dikush, na hidron dikush, na hidron fëmijë, na hidron haj, po pap nuk kanë ndjenjën emocionale apo çështna kanë nervozuar natë me kajt. Nga sa jemi njerëz, Allahu nuk është Allah, i tillë. Allahu është shumë i butë, shumë i mëshirshëm. Mirë, po kur ta caktoi diçka, la yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin. Ka thënë Allahu جل و علا, e kur ta marr vendimin me dënuë, kur kush sa ne kthen të mos, Allahu na rroi prej dënimit të tina. Andaju Ali al-salatu alayhi ve salam i ka thënë: "O popull, kjo fjala e fundit" Um mundohëm ju kshilua Po kshila ime zbandobi Se, se Allahu Jellu ala ka vendos dhishkat tjetër Allahu Tebareke wa Teala Ka vendos dhishkat tjetër Dhe u ka than Hua Rabbukum Ajo Zoti Juve Ajo Zoti Juve Wa Ileyhi të rjeun Dhe tek aji kini mukthiye E Allahu Jellu ala i ka shpal Wa uhje ila Nuhin Ennehu len ju'mina min qawmik E i ka zbit nuhit shpalja Wahje ka thënë Allahu Gjellu Ala dhe është zbrit nuhi shpalljen nga se në gjarja nuhi të alejhë salatë e sëramë gjematin dëruar <coughs> është e për madhështore është e për e madhe dhe Allahu Gjellu Ala në një ajet për ajeteve e ka cek në gjarja në nuhi kështu ka thënë vëtlu alejhim nebe e nuhin nuk ka thënë nga se në gjunë arabe ka kirae dhe ka tilave Kur'ani ka tilave edhe ka Kira. I thonë ikra dhe i thonë utlu Allahu ndë njëher i thonë dhe një lajmit Kallë zhoja, a khbir hum Dhe në njëher i thotëm utlu alejhim Le zhoja, qëlla është dalimi? Djetar të kanë studiua Ka thonë kër thonë Allahu lajm, khaber, a khbir hum Kallë zhoju, ka thonë kallë zhoja u njëher Kallë zhoja u njëher Kër thonë utlu alejhim, kallë zhoja u shpesh Utlu Gëse tila o është, diçkash ka përsërit e shpesh Andaj ka thënë Allahu u gjellara U e shemësi u e duhaha u e lë kameri dhe teleha Pasha djelin dhe mezditën Dhe hanën e cila vjen në mënirë të vazhdushme Andaj në gjarja në u i duhet për përsërit e shpesh Pse? Se në to ka të në to ka omësime të shumëta Në të ka omësime të shumëta Allahu i ka zvrit në u itale i sara të sramë Dhe i ka thënë Ska me besue mo prej popullit tan, illa me në katë amen, vetëm sa i cili ka besu dhe rishtash. Ka thënë Abdullah ibn Abasi, a e dini sa kam besue, themë në në shekhsa, tadhëdhëdhëdhëdhëta. Veshtë të dhejtë. As nje ma shumë, as ma pak. Tadhëdhëdhëdhëdhëta kam besue, prej gjith popullit të nujit, ale i salatu selam. Fela të bëtë isbima kene jef alun, dhe i ka thënë Allahu Gjellu Ala, e tash o nujë, mos u më Deri tash, djetarë kanë thonë, Allahu, pëse pi thot tash më su mërzit? Se njeriut, kër ti thujshë, banë davet, edhe më su mërzit, nuk, nuk mundet me që davetin si duhet. Pse, se njeriut, kër duhet me dhanë në si hatin, duhet me pasë mërzit, dhe dhe mëshuri, dhe duhet me shpërsu se mëspe pranon përgjigjën, se nëse shkon edhe i thuje, thire, edhe ajsë ka mu përgjigjë, ti ki me shku si i, i thotë, Ja ja komunikon atë çka do të më komunikojë dhe dhe kthehesh. Mir po kurtist ka gallxuese kush ka më besu dhe kush jo e shfas me dëmshuri. E kur ka ardhmë vendimi ka thon tash më mos u mërzit. Tash më mos u mërzit. Ne na duhet të mos u mërzit, a mos u mërzit. Na duhet të mos u mërzit. Pse se neve nuk na shpall. Ne nuk e dinë na kush beson dhe kush s'beson. Për neve shanca derisa të zdesë njeriu janë të shumta me un drejtue. Qafiri ma i kecë, më i kaq më nuk mund të më drejtuar dhe i prishurim ma ma gjënaqarë mundet mu mërëmetu mu dhe me, me u regullu e mirë po kjo është rejtimi për nga mërëve që e u ka bo Allah u gjellu ala i ka thënë në felat e pëtë is tani ma nuk ka mërzi bima kenu jef alun ata qka e kam bo ata dhe ju ka thënë e tash onuh kalon një gjendje tjetër dhe tash duhet me shkurtu e normal në gjarin nga se filan sikleti juve dhe mozdurimi Allah u gjellu ala i ka thënë u italeji salatu e selam, ka morë fund vendimi i këti populli, ka me zbrit dënimi, edhe ti vet e ki kërkue dënimin e këti populli, ka thënë, tani, ndërtoje një anije, vos na il fulk, ndërtoje një anije. Abdullah ibnja Abasi, ka thënë, a e dini sa ka qenë e madhe kjo anije? Kjo anije ka qenë e madhe 600 metra. 600 metra e gjatë, dhe 300 metra e gjantë në tri kat. Në tri kat. Ka thon në katin e parë i ka vendos kafshët. Në katin e parë i ka vendos kafshët dhe shtazët e ndryshme, për çka ka thon për të rujt llojin e tyre, për të për ujt llojin e tyre që mund të shpërndahet pas. Pastaj në katin e dytë janë vendos njerëzit, 80 njerëz, menuin ajëra mbashkarisht dhe në katën e tret i ka vendos shpendët që mirujt lojin e tëre pra ka qenë e gjatë 600 metra e gjatë 300 metra dhe ka qenë në trikatë ka qenë, thotë Abdullah ibn Abasi full kun ka qenë një anije e cila i ka, i ka të mërua to i ka të mërua dhe Allah u gjelonë kërë e ka të reguë se si ka ecë anija e ka madhru që është qenë anijes disa djetarë kanë thanë kjo anije nuk përsëritet ma Kjo anje nuk përsëritet ma. Pasaj ka than, Allah u të barek e vëtë ala, wa la tu khatibini fillë dhine dhalemu, innehum mugrakun. Ka than dhe ma, mosëm fol për ata që kam bëzullum, se të gjithë kam i kap dënimi. E të gjithë dhe të përmbisën në uj. Djetartë kan than, qishka mëndësi Allah u mi than, mosëm fol për zullum qartë ma, kur vetë nuhi pi thotë o zotë shkatrojë. Nun i vati ka thon o Zot përmbësi, dorse Allah thot po, do ti përmbësi, ama mos umlut mo. Më. Mosum, mosum fal mo për to. Dietar kan thon se Nuhij alaihi salatu vesselam ka thon o Zot shkatroi qafirat. Mir po kur e ka pa po shkatu ard, kur e ka pa po shkatu ard, u friksua. U friksua dhe ka pa po se dënim i është shumë i të mbarshëm, Allah i ka thon mos umlut mo. Më. Mos umlut me kthi, ngase unë nuk e kthej. Pastaj ka thon Allahu te bareke u teala se Nuhi Alehi Salatu Selam e ka ndërtu e anijen dhe e ka mbjell një pem të drurit dhe ka mbjell dysa pem të drurit i, i ka prit 100 vite dhe dikun 60 vite i ka përpunue dhe ata në gjithë saj periude janë talë me Nuhi Alehi Salatu Selam se ka qenë mui gusht ka qenë mui gusht në kohën kur ka morë të fani dhe shkatrrimi vetvetem. Andaj ata janë tallë, ka thon kët flakën e nxeçit, kët kotën e nxeçat, ka thon ti ndërton anije. Dhe janë tallë, menui alejsalatu wassalam. Andaj ka than Allahu jalla wala, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ka thon noi alejsalatu wassalam bashkë me muslimanat se te kanë besu ka thon, si talli ju me juve, edhe na kena mu tallë me juve që është për talën ju meneve, se ka nënë kudër me që këtë anije? Anije 600 metra e gjatë, 300 metra e gjanë, pa pasë kur farë ujë, pasë pasë kur farë shiju, pasë pasë kur farë kur farë atmosfere për anije, norma se kanë zhitë provokimin e, e, e taljes, mirë pa Allah u te bare kjo vëte ara, e ka, e ka, Emrua Fesau fë ta'lemune me jëtihi Adhabun juhzihi Wa jëhillu alejhi adhabun më t'im E Allahu gjellë vale ka thanë thuju kështu Kini me morë rësh ka puna anijës Fesau fë ta'lemune Kini me morë rësh ka është puna anijës Dhe qka është puna E këti ndërtimi Dhe kuj në kam izbrit një dënim I të mërshëm Kam izbrit një dënim I të mërshëm prej anës Allahu te bareke Wa te ala Pas taj, Allahu Tebare Kjewa Teala e ka të reguhe se Ania ka morë vetë vetën dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka dhanë Anies fuqi dhe është Ania e parë e cila ka lëndruhe në ujë dhe djetarë kanë thanë se nga ndërtimi i Nuhit, Alei Salatu e Selam, njerëzit janë inspiruhe me ndërtuhe Nuhit. Aniyan, dhe Allahu Tebareke ve Teala i ka mësuar njerëzit në këtë mur, në këtë formë. Ka than Allahu Jellala: "Hatta idha ja'a amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjain ithnayn wa ahlak illa man sabaqa alayhi al-qawlu wa man amana wama amana ma'ahu illa qalil fa andartay aniyan hatta idha ja'a amruna." Dhe isë nadham urdur. Allahu Jellala ka than kun që ka thonë, Allah u të bare kjo e të ala, i ka thonë tokës në zjerë ujin, dhe i ka thonë qijëllit lëshojë shihën. Dhe kër janë në bashkue të dijat, kamri uj i madhë. Thëtë Allah u gjellu ala, u eferët të nuru. U eferët të nuru. Të nuru është një shpreje e veçantë që ka orë në këtë sure, djetarë kam polemizu që ka është. Disa kanë thonë vendi ku del ujë. Disa djetarë dhe kjo është ma e përrafrë, ta kanë thonë të nur është e njohër të arabë se i thojnë furës, shporetit, ku njëri ju e epjek bukën. E pse ka thonë allo e fara të nur, nga gjithë dë vend ka dojnë ujë prej tokës, dhe edhe shporetet e zjarë ta kanë djerë ujë. Nga vendet e shporeteve ka dal uj, pro s'ka mbed vend, iftov të indzat, vetëm se ka lëshu, uj. Pro i kanë zirë uj prej shpijes njerëzit jashtë, i kanë zirë, ja, shtatë Allahu Gjelluara, kull në ahmil fi hamin kulli ze u gjenë, e i tham nuhit alej salat e selam, merën nga qdo kapsh një qiftë nga çdo krez një çift merr me vete wa ahlak illa man sabqa alaihi alqawl të gjidhet të shkatërrohen përveç atyre të cilët i kemi caktuar neve mosme u shkatërruar pasaj Allahu te bareke u teali ka thon pejgamberit nohi alaihi salatu wassalam fa iza stawaita anta wa man ma'ka ala alfulki faqul alhamdulillah e kur të hipsh në anije dhe të more anija formën evat ti thuaj alhamdulillah por çka me thon alhamdulillah الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُوِي <تصفيق> الحمد لله شَى اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى نَكَى شْبَتُوهَنْ نَكَى بُوْبُلِ ظُلُمْتَار فَصَيَ اللَّهُ جَلُّ وَعَلَى ثَتْ ka thënë ujë aleyhi salatu e selam, ju tha, irkebu fiha, bismillahi, wa, wa mursa, me gjereha, me mursa, ka thënë, hipni me emrin e Allahut nisët kja një, dhe me emrin e Allahut ndalet në vendin e vetë, inë në Rabbi le gafur rahim, vërtejtë zotë jam është i më shirëshëm, pasaj thëtë Allahu gjelle gjelaluhu, wa nada nuhën ibnë, e nuhi e thiri birin e vetë, e nuhi e thiri birin e vetë, nuhi aleyhi salatu e selam, i ka pasë katër dhjemë, 3 prej 3 prej tyre kanë besuar dhe një prej tyre nuk ka besuar. Dhe më këtë e përfundojna nga se me të vërtetë ngjaria është e madhe vajzon në religjion e kaluam që të jetë koncentrimi më ma i madh përqendrimi më ma, më i fuqishëm vetëm e, e përmeimin ngjarjeën e Nuhit alayhisalatu selam në karsijali të tij apo ajo ka kap emocioni dhe ajo dëmshuria e e babës ndaj një djali të cilit te ka pos emrin Yam Yam, kështu e ka pos emrin me Elif Yam i ka qenë dhe në krishtarë dhe jehudet i thojnë kënaan i thojnë kënaan këti djari të cili ka qenë qafir nga se njari e nuhit është të pranurë në mesin e gjitha feve të cilat kanë qenë të kaluarët të dëvjuarët të pranurën njari e nuhit ka thënë Allahu gjelluara wa nada nuhun ibne e nuhi e thiri djalin e tina i cili nuk beson të në disa shpegime nana veti ka thënë nës beson nëse ju e dinë se n pe ka pas jo besimtare ka qenë shkin nuk i ka besu nuhit alej salatu e selam dhe ka luftu nuhit alej salatu e selam në fe, mirë po ka qenë e moral shme në nderin e saj e ka thir nuhit djalin e ti dhe i ka tham ija bunej u e kanefi ma'zilin dhe a ishte largue ka provu me shpëtu prej dënimi të Allahu t dhe i ka tham ija bunej, o djali jem irkeb ma'ana Hip më neve. Hip më neve. E kam marr emocione. Allahu xhelona i tha Musulut për kafirët. Pastaj i tha: "Wa la takum ma'al kafirin." Fa odiali jam musuban meshkije. Musuban me besimtar, musuban me zulumqtar, qose ski mund si më shpëtuë. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni ja min al-ma'. Fa jo, nuk vim me tyë. Po kam u ngrit në kodër lart, thuhet se ka qenë i madh dhe i fuqishëm dhe kam endue, kam shpëtue, e bare, e tala, ka menduar fuqinë e vetë se ka mundësi mi shpëtuë dënimin e Allahut te barekehu teala, ka thënë kam u strehu në kodër e cila kam mëmbrojt prej ujit. E Nuhi alayhi salatu selam i tha: "Qala la asim al yawma min amrillahi illa man rahim." Tha o djale jam, askush s'ka mundësi mi shpëtu prej dënimit të Allahut. Për vetë shka është pëtonë allahu tebareke Wa ta'ala E allahu jalla thot E mestyre Indan valet Allahu jalla ka shu një valet e madhe Dhe i ka nda mestyre Fa ka ane minel mughraqin Dhe është bapre të fundosurve e ka fundosë Allahu Tebareke vëtë ala, pasaj Allahu Gjelle Gjelalu hu, e ka vazhduhe në gjarin e nuhit aleji salatu e selam kjo është ajo e cila i përket shkurtimisht në gjaris është ajo i duke të sështë shumë e gjam kjo është fragmentën nga fragmentët fragmenta nga fragmenta për shkoçitje e shkoçitjeve ngjarja e unit e, e Resulati sallallahu alejhi dhe sellem është shumë më e bollëkshme elusim allahun te bareke wu te ala qe allahu xella xelaluhu na ban dekos te pejgamberve dhe te na shmang nga populli zlumqërd elusim allahun te bareke wu te ala qe allahu xella xelaluht na jap dije te begatshme elusim allahun te bareke wu te ala qe allahu xella xelaluhu na munsel me pas dije te kuranit dije te hadithe te pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem elusim allahun te bareke wu te ala qe allahu Gjellë Gjellë lëhut në arun për e dënimit të tina Ne e pranon adhurimet tona Elusim Allahun te bare kjo vëtë ala Qa Allah u gjellë Gjellë lëhut në takon Me pengamberet مع نيرزيت امير مع نيرزيت ادevotshem elusim allahu jalla wa ala cha allah ta bara ka wa ala musliman kudichan alawati dehman yitimat muslimanova neboitarat allah jalla wa ala tisrahon elusim allah subhana wa taala cha allah jalla jalalu zalam charta mezreti dishpartalon aqulu qawli hada wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa algafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin